În căsuța liniștită, dintr-o pajiște însorită a pădurii de alun, locuiesc trei prieteni buni. Ursulețul cel viteaz, și plin de haz, motănelul mustăcios, dar ghiduș și prietenos, și cocoșul cel semeț, ce se crede cântăreț. Într-un început de vară și-au făcut o cășcioară, veselă și primitoare, strălucind voios în soare. Ei sunt harnici și îngrijesc casa în care locuiesc. Cei trei eroi ai noștri trăiesc într-o înțelegere de plină și totuși au și ei necazuri, din pricina cui? Din pricina neastă împăratului de cocoșel sprințar, neascultător și foarte mântru de lui de pene pestrițe. Tata, cocoșelul e vinovat de toate, Căci nimic nu s-ar fi întâmplat în poieniță Dacă el nu s-ar fi crezut cel mai talentat cântăreț Din câți există pe lume Primul care va profita de înfumurarea cocoșelului Va fi bineînțeles un poiul cel roșcovan Și ret și rău Dar ursulețul și Motano nu-l vor lăsa Pe neascultătorul lor prieten în ghearele vulpoiului De altfel nu vor fi singuri vor să din ajutor și alți prieteni de lor. lor Ipurașii cei drăguți și la fugă tare iuți Urecheați și mustăcioși Și mă credeți, curajoși Și cu mătru corp, postașul Cel care pierdut acașul și de atunci dorește tare O cumplită răzbunare Ei, Dar să vă povestim totul din firapăr Dimineață, Soarele încearcă să destrame Perdeaua străvezia a norilor E clipa când cocoșul Trebuie să anunțe răsăritul Dar ciudat În loc să cânte Nu știu ce tot meșterește La un ceas deșteptător Ce face acolo cocoșel Uite copii, întreabă de ce nu cânti eee, Înainte dragi copii Eu cântam ca să anunț Răsăritul soarelui Acum prietenii mei, ursulețul și motănelul nu mă mai lasă Pentru că odată am dormit până la prânz și am uitat să anunț răsăritul soarelui De atunci prietenii mei și-au cumpărat un ceas deșteptător De? Ne-am modernizat Ce? Ceasule, ce stai? Ce aștepți? Nu vezi că acușește soarele? De ce nu cânți? Ia uitați-vă la el! Nu vrea! Nu ești bun de nimic! La noi cu dumneata. E, mai bine să cânt tot eu. Ia să vedem tonul. Mimi, Sunt cam răgucita azi. N am mai cântat de mult. Mimi. mai merge, să începem. Copricuca, copricuca, soarele Gu-ga, cu linguga. Hai, sculați-vă pregătiți, De muncă gata-mit. Ziante ven mucurie, Cristos tind de voioșie, alungați-vă și genor, și lucrați cu spor. Tra-la-la-la-la la, la, la, la. Anunța dimineața, cuculin cu gal, cuculin cu gal. Hai, culați-vă pregătiți, e un băgat Zi-o ce pe bucurie, pe stălț prin de boi o și cenor, și lucrați cu sport, și lucrați cu spor. Ce-i asta? Mm -hmm, ceasul! Necas. Hei, somnăroșilor, hai sculați-vă, că v-a Cocoșul dumneavoastră, mecanic Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. spus bună dimineața, Cocoșel, nu-i frumos, nu te-am învățat noi să răspunzi întotdeauna la salut? Așa se cuvine. Mai ales între prieteni, că doar... Noi suntem între prieteni buni și boioși din fire, morce orice nu mai prin unire. Noi încă ne ajutăm toată ziulica, Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Eu sunt urțul cel voinit, am mare putere, Nu-mi e frică de nimic și mă doar mor. Noi suntem trei prieteni buni și voioși din fire. pirul orice morge furtuni numai prin unire. Noi muntăm, ne ajutăm toată ziulica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Eu-s motanul ce listez, treabă fac -o șapte. Dar îmi place să mănânc oale întregi cu lapte. Noi suntem trebni de-ntui și voioști din pirec Piruim orice curturi, numai prin un irec Noi în muncă ne ajutăm toată pe ziulica Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica Și lucru împlinim, nu lăsăm nimica Bocea mea de cocoșe, n-are asemănare de nu cât soarele, în nu apa. Noi suntem trepedentul Și voioși din pire mor orice purturi Numai prin uire Noi muncăm, ne ajutăm toată ziulica Și orice lucru împlinim Nu lăsăm nimica Și orice lucru împlinim Nu lăsăm nimica <laughs> ei, ei, și acum acum să ne vedem fiecare de treburi, da, al cui rând o să pregătească gustarea de dimineață. Al cocoșerului. Da, da, n-a fost vorba să facă fiecare de serviciu că câte o zi. Da, da, du-te și pregătește mâncarea. Vezi că au mai rămas de aseară niște turte cu miere. Fă focul și pune-le la încălzire. cine cu cele ne? Eu! cine cineva face curățenie? Eu! Ei, atunci la treabă. Un capre! Mai sunt decât două turte! Numai două! Două! Nu-i nimic! O să le împărțim! Ce ne facem ah, Stați Eu am o idee Să facem un joc și cine pierde Rămâne fără bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! De -a ce ne jucăm Uite, da, fiecare da. trebuie să răspundă La câte o ghicitoare da. Cine nu reușește, pierde și rămâne nemâncat pa, pa. Cine nu ghișește, pierde turta? Da Și rămâne nemâncat? Da e, Începem? Încep eu, încep Și răspunde. Urzuletul, Da, bine! Hai. Este mare și voinic, n-are coadă niciun pic. Are blană roșcovană, da. somnoros pe timp de iarnă, mormăie e Cine este? Elefantul! <răși> dar bine, ursuleț, elefantul are coadă! are coadă, Piteri. dar... ce, ai coadă? A, stați că știu! Ele. Girapa! <răși> <Ursule>. <răși> ui, ui. Dar ce girafă are blana ruscată? Nu știu că n-am văzut niciodată o girafă, doar nu trăiește pe la noi. Dar mormăie, cine <răși> mor, e! <măie. răși> cine mormăie... <răși> Aha! Cocoșelu! Nu Sigur, ah. nu mor mai tu supară de câte ori te punem noi să faci o treabă. Ah. N-ai ah. decis, nu e pășin, semneți! Mm. Cine este? Ursuleț! Ce? Ai găbuit! Răspunsul era ursuleț! Ai găbuit! Ai rămas fără Să vedem ce ispravă o să faceți voi! Acum întreb eu și răspundem o Da, da! Mi-au spus toți că delzăresc, Mi-au lăsat în seama mea Sarcina ca să dicesc că e tigru și... Nu prea, uh -huh. mi mai spus că apoi i-ar place laptele și că el toarce fără lână în cetinel, cine-i oare... Zebra! <grijinilor> <grijinilor> <grijinilor> oh, oh, oh, oh, zebra seamănă cu tigru! <grijinilor> păi, păi nu sunt amândoi părgați? Dar ce zebra bea lapte? <grijinilor> da, puiul de zebră cu ce se hrănește? <grijinilor> da Gândește-te bine, Motanel, Toarce! Toară, toară, toară, ce? Aha, știu, știu, păianjenul! <grijă> <grijă> Toarce părălână în cetinel, da? cine-i oare Eu <grijă> nu, au nu, au Da, da, O să mănânc eu singur plăcintele! Na, nu, nu, te grăbi să răspunzi împăi la ghicitoare! Mă <grijă -i> rog! Ia aten iatent, La cap poartă pieptene și la coadă secere! Cântăreți împintenat și la pene împestrițat. Nimenea nu e ca el. Hai, ghițește-l! E prea ușor pentru mine. E omul. A, omul! Da, da, omul. Ce Mulțumesc. așa? Mulțumesc. E omul. Are pietene! lucrează cu secera, cântă, coarta pinte. Da. Da, da, și are pene. Da, da, are. Are la pălărie! Ai ghicit, n-ai ghicit, nimenea nu e ca el! Ai ghicește l Cocoșe. Asta șel Ăsta era răzut! De nu de-l? Am pierdut toți trei, așa că nimeni n-are dreptul la turtă. Ba, o să mâncăm toți trei. Le împărțim în mod egal. Mă duc, mă duc, mă să le din fuga, fuga! Am mulțumesc, ceva? Abia aștept să primesc partea ce mi se cuvine. Ghicitorurile astea mi-au făcut o poftă de mâncare? Și mi-au motănelă, și mie... Am venit! Păi fără turte? Fără! Păi zice! Vreau să vă mai pun o întrebare. Ce sunt negre la culoare și nu sunt bune de mâncare? Au fost miere, acum sunt scrum și-au lăsat în urmă fum. Nu știu! Turtele noastre care s-au ars Cum s-au ars? Cum s-au făcut? În timp ce noi spuneam cititori au ars turtele în cuptor Am au rămas nemâncat Nu mai plângem, motanel. Uite, noi plecăm la lucru și cocoșelul care rămâne acasă Ne face ceva bun de mâncare Și eu rămân singur acasă? Da, dar bagă de seamă să fi cu minte să nu ieși din casă și mai ales să nu faci gălăgie Că își vulpoiul atât așteaptă ca să pună gheara pe tine Bine, am înțeles Noi plecăm după lemne Stai bine fericat în casă, că noi nu suntem aici să te apărăm Am înțeles Tu să ne faci ceva de mâncare Ne întoarcem repede Am înțeles Ce ai înțeles? fac de mâncare. Da. Nu deschid ușa. Da. Nu fac galăgie. Da. Nu. Da, șenu. Ce stai? Să cântăm voie! Nu! Deloc. De ce? Pentru că prin gălăgia care să o faci, ai să atragi vulpoiul și pe urmă va fi bai de penele tale. Mai talentul meu și de vocea mea splendidă. Când sunteți voi acasă nu mă lăsați să cânt, că vă deranjez. da. Acum că rămân singur, iar n-am voie să cânt, că vine vulpoiul. O să-mi pierd vocea. Popoșel, mai bine să-ți pierzi vocea decât viața. Da. La revedere și fii cu minte. La revedere. La revedere. la revedere. la revedere. Închide bine poarta după noi. Pa. La revedere. La revedere, la revedere, copoșel, la revedere. Abia-o cei doi prieteni și cocoșelul a și uitat de sfaturile lor. S-a încins cu un și-a pus pe cap o tichiuță de bucătar și s-a apucat să gătească mâncare pentru prietenii lui. Dar nu încă cere așa cum îl învățaseră ursulețul și motanul. Din potrivă, în timp ce mesteca într-o tigaie cu făină, cocoșelul se porni să cânte de mama focului. Și poarta nu e încuiată. O să spuneți, nu nimic, dar vă înșelați. Vă înșelați, fiindcă vulpoiul așa a apărut. tăcere, să ascultăm ce morbă e printre dinți. Ursul și Motanul au plecat după lemne. Cocoșilu nu era cu ei. Trebuie să fie ce aici, acasă, singur, singurel. Acum e momentul cel mai potrivit să pun pe el Să mă și să prindesc clipa cea mai minuită Atunci, când încep să cânt, vezi ce mare tenor sunt Doar o notă, dacă scot, scot, scot, scot Soarele se oprește în loc N-are voce așa, nici privighetoară Ce? Și prietenii mei nu-mi dau voie să cânt Ci că vine vulpoiul Ei, și să vină Nu-mi e frică de el Praful fac Ai, să-mi fișoarele eh? Ei, mă mai faci praf? A -a. Și începu o alergătură A -a -a -a. cruzavă prin curte De două ori era gata, gata să pună gheara vulpoiul pe bietul cocoșel Dar acesta scăpat ca prin minune Înconul l-a încolțit dar năstrușnicul cocoșil desit și de asădată un mijloc să scape. Trânti în botul vulpoiului toată făina pe care o avea antigaie. Și azi s-a orbit început să strănute. <gântu -i> ah. Între timp cocoșilul îi să fugă în casă și să se încuie. Ah. Acum ceva mai liniștit vorbește pe fereastră cu vulpoiul. <gântu -i> Bună ziua! Cum e treabă, pai? Bă să zic că da, ești Ai fi vrut să pui lava pe mine. Cine eu? Bai, nu. Cum pot să crezi una ca asta? Da? Dar de ce te-ai revizitat așa la mine? Ah, vroiam să te sărut. Dar te când dragoste asta? Oh, sunt fericit. Sunt atât de fericit ca și îmbrățișa pe toată lumea. De ce? Am fost angajat la opera mică din Pădurea Mare. Dumneata? Da? La opera? Da. Angajat? Da, în sfârșit. Mi s-a recunoscut marele meu talent și vocea mea e entuziasmat pe toți. Dumneata la opera? Cu vocea asta răgușită? De deci, ce te Am fost angajat pentru rolul de răgușiți. Nu știi că vocea mea nu se găsește nicăieri? Ia, lasă o mai încet cu vocea. Poate că mai sunt și alții. Ca mine? Da, da, poate mai e ceva decât da, dumneata. da, de exemplu cine? De exemplu, eu. Dumneata! Ei, da, da, eu! Ghinionul meu este că prietenii mie, Ursulețul și Motonelul, nu mă mai lasă să cânt. Cal, minte, v arăta eu cântăreților. Te-ai întrebat vreodată de ce nu te lasă să cânt? Sunt pe glasul meu. Asta s-o tu. Nu te lasă să cânt, pentru că tu n-ai niciun pic de voce. Eu! N-am voce, eu. Dovedește, dovedește! Mi! Mimi, voce, Mimi, voce, Mimi, ai răbdare. că Mimi, Mimi, voce, voce, voce. Ai răbdare, ce vrei, n-ai auzit că n-am mai cântat de mult? Să-mi încălziți vocea, să fac eu câteva exerciții și să vezi pe urmă ce note scot. Oh, ce note. Note. Să te vedem dacă poți cânta ceva un cântec cel cât de mic Ascultă Atunci când încep să cânt Vezi ce mare tenor sunt Doar o notă dacă scot, cot scot, cot. scot cot. amuțește în jurul tot Ei, Acum ce mai spui? Da, n-ar fi rău Păcat că ai cântat atât de încet N-ai volum, n-ai forță în glas Cum am forță? Abia te auzit nici nu pot să-mi dau părere asupra calităților tale vocale. Hmm. Să mai cânt odată. dată. Mă rog, dacă vrei. Voce clară ca a mea, nu vezi cât ai căutat. Când m-a spus cântând cu riguga, îți dai răsuflarea. E mai tare, eh. mai tare, n-aud nimic, nu se aude. Îți dai răsuflarea. Eu cred că nu se aude pentru că stai acolo închis. N-ai spațiu, n-ai aer, n-ai rezonanță. Vină afară, cocoșil, vină afară. Da? Ei, poftim, ies afară, să vezi în aer liber ce voce puternică am. Fii atent, acum! Am o voce minunată, mi-mi-mi-mi-mi. Pun la pap pe el îndată, mi-mi-mi-mi-mi. O să urci și până la sol, sol, sol, sol. O să fac din el ras sol, sol, sol. Am o ce? Rajpar parc-ar fi măgar Niminea nu fie ca mine Ce mâncare fac din tine? Acum las ne mai văzut Așa prost nu l-am crezut ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Am vrut steara pe tine. Ați văzut, copii, unde ducem gânfarea și neascultarea? Acum să vedem ce să poată face prietenii Cocoșelului ca să salveze. Să fugim repede să-i chemăm. Ah, nu mai e nevoie. Iată-i că vici. <sus> <sus> Ei, Cocoșel, Cocoșel, unde ești? Cocoșel? Cocoșel... <sus> Cocoșel. <sus> <sus> Unde-o cocoșelul cocoșelul mătănel? Unde-o fi? Cocoșelul! Nu e nicăieri! Cocoșel! <laughs> Co nu e nicăieri? Nu, e, nu e nicăieri? No. No. Copii, copii, voi nu știți unde e cocoșelul, a? A? Cum? Ce spuneți? L-a luat vulpoiul ai de mine oh. și de mine! Ursule, ce ne facem? Trebuie să-l salvăm. Pe trebuie pe să... ah, Stai, am un plan de bătălie. Hai, da, chemăm în ajutor iepurașii și cu toții pornim spre vizuina vulpoiului și îl salvăm pe cocoșel. Foarte! Ia, da. stai nițel, uh, ursuleț. Ce da. nevoie avem de iepurași? Nu suntem noi destul de voinici ca să răzbim și singuri? Totdeauna când ai ceva greu de făcut să cere ajutorul prietenilor tăi. Pentru că acolo unde sunt mai mulți, lucru merge mai cu spor Mai multe capete la un loc gândesc mai bine decât unul singur A, Ai dreptate, de, ai de. dreptate să chemăm în ajutor pe iepuraș Ei vor alerga înainte pe urmele vulpoiului și ne vor spune pe unde au apucat-o eh, Vezi de ce mare ajutor vor fi? Hai, cheamă-i repede Da, da, da, imediat Iepuraș, ei, iepuraș Ei, epuraș. Veniți, veniți! Vrem să cerem ajutorul vostru! Pentru ce anume? Vulpoiul l-a prins pe Cocojel și l-a luat cu el! Trebuie să mergem să-l salvăm! Vreți să ne ajutați? singur? <hștiu> Da, Vin, meru, hai, hai, dar, hai, hai, ce nu? avem de făcut? Veți merge pe urmele vulpoiului da. și ne veți da de știre. Așa, Cum îl așa? găsim, ne adunăm și ținem așa. un sfat. Ne-am ne înțeles? Da, da, de, sigur, Să mergem, deci. Să mergem spre vizuina vulpoiului! înainte. Marj! <fie> Mășutorul iepurașilor care au descoperit urmele Motanul și au ajuns la vizuina vulpoiului Dar cu mătru vulpoi se pregătise devenirea prietenilor Și a fericat ușa cu un cât mare Greu de pătruns înăuntru Să vedem ce or să facă vitejii noștri Aici este. Biem mângeta, bine simtite. Usleț, încearcă ușa. E cuia! Pe regată. Și ce mai lacă? Sigur că trebuie să fie înăuntru cu pietul nostru cocoșel <gătă -i> Cum să facem? Cum să facem să-l scoatem afară? <gătă -i> Eu zic să batem la uși și să-l rugăm să iasă Crezi că vulpoiul e atât de prost să iasă singur afară? Păi atunci ce facem? Eu zic să-l păcălim pe vulpoi și să-l scoatem din vizuină fără să-și dea seama Da, da, dar cum să-l scoatem? Poate că ar trebui să ne folosim de una din slăbiciunile vulpoiului. Da. da, da. Foarte bine te-ai gândit, foarte bine. Da. Da. Atunci să vedem care sunt defectele cele mai mari. Da. <coughs> uh... Uh... Mândria, nu, euodorosemia, invidia, ursuleția, nu, nu, nu foțernicia. Nici foțernicie. Lena, dacă e că eleneș nu e separat. Da, mi sigur că dalăcoamia, asta, asta, da, asta e. Este. unul din cele mai mari defecte ale lui. Da, da, cred da, că punându-i lăcomia la încercare, vom reuși să băgăm bulboiul. Sigur că da. Ursuleț, ai vreo plan? Da, ascultați. Trebuie să-l facem să creadă că pe undeva, prin apropierea casei, îl așteaptă o pradă frumoasă. Foarte bine să-l facem să creadă că pe aici, prin apropiere, e un cotescu cu găini grase. Mă da, duc da, da, eu da, să-i da, spun că trei găini din sat s-au rătăcit și, și acum leargă prin cădure. Da, da, da, da, bună idei bună, bună, bună, bună, bună! Foarte Mergem și noi! Mergem și noi! Da, Bine, Ipuraș, duceți-vă! Noi ne ascundem pe aici, pe aproape! Bine! Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Grecul boiule, ești putin afară. Hai Dar te rog e burașin. Noi am venit să-ți aducem o veste bună. Dar ce anume, ce anume? Am văzut alergând prin pădure trei găinușe rătăcite. Ce găinușe? Erau găini mari, grase. Nu, eh. nu, no, no. nu vă cred. Ba da. Nu vă cred, ce să caute găinile prin pădure? No. Ce ne face? Nu vrea să ne creadă. Să mai încercăm o dată. Cum e treb... Cum e trebul, poiune? Ieși afară și te uită. Noi nu mințim. Hai, cum e trebul, poiune. Hai te rugăm. Ați văzut voi găini prin pădure? Da, da, trei. Da, trei. Mm. Ia, vino mai aproape. Da. Nu, nu, tu, tu, tu, da. corițe, vină. Da. Spune-mi la urechi ce culoare aveau căinile. Am, um, ro... Șt, spune la orechi roșii. Vină tu, urechișe! Tu pleacă, tu pleacă, tu da. pleacă! Da. spune la orechi culoarea culoare aveau găinile. Șt! Tăși spune la orechi mie, mie, a, mi repede! Hai! Galbene! V-am ah! <rătă -te> <rătă -te> prins cu minciuna! Codita a spus roșii, iar tu galbene. Ba, ba erau galbene, dar din cauza întunericului păreau roșii. Da, da, da, da. da. da. nu, nu, nu, nu, nu, nu vă cred! De altfel eu am acum de mâncare.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 Nu vrea să ne creadă. Zice că vrea să se convingă singură. Cum să Eu am o idee. Să facă unul din noi ca găină. Când vulpăi o să acest cot codăcit, nu o să poată la cu mie și o să iasă. da, Dar cine știe să facă ca Nimeni? Să-mi cerc eu. Cot, cot, cot... cod, cod, cod, da. Nu nu e bine, nu e bine, nu nu mă să încerc. Hai, nu e bine. e Nu e așa copii. Știi, să încercăm noi, e posibil. Hai, hai, hai, hai, să vini. Cod, cod, cod, cod, cod, da. Bine, e, bine, e, bine, e, bine, e bine, bine, foarte e bine, bine, foarte e, bine, foarte e, bine. Foarte e bine, foarte bine, Nu uite, voi cod, exact. mai departe și dacă vulpoiul iese afară, rugiți prin pădure ca să-l face să se rătăcească. În timpul ăsta noi intrăm în vizuine și îl salvăm pe cocoșel. Ați înțeles? Da, A i avut dreptate ei purașii, ciudată, nu se mai aude nimic. Hm? Hai mai tare, mai tare, mai tare! <sus> da, da, da, da, da! Se aude, cod codăcine, <sus> să dau fuga să le-i prin? ce mai fradă bogate. ce mai fradă Vulpoiul a ieșit afară înarmat cu un băț și fringhi. E pura și fugă în pădure, vulpoiul după ei. Ursu și nu intră în vizuină și apoi apar cu cocoșelul. Braților, vă mulțumesc din suflet că m a salvat de la moarte. Dacă m-a puțin...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 să-l iertăm, da, da, bine, bine, bine. Te-am iertat că ne ai prea drag. Da, mulțumesc, domnule! Da, da, da! Să-l ucid, da, zic să zic. Lasă-l să-mi aducă coșele! Gara! L-am alergat pe vulpoi în toată pădurea! Și l-am prins Și l a prins pe dura mea! Și l-am prins pe dura mea! Și ce am prins pe dura mea! Asa-i de da. Și acum să mergem acasă! Haide să mergem! Haide, haide, haide! Haide! vai de mine, vai de mine ce -am pățit. <laughs> Oh, am alergat toată pădurea a afurisitele alea de găi și nu le-am prins. În schimb, am nimerit la pădurar care m-a rupt în bătaie. <laughs> Sunt mor de fame și de oboseală. Noroc am de mâncare, am să-l mănânc acum pe cocoșe. cine mi l-a luat, bai de mine! Leșin, leșin mi l-au curat de cocoșel. Așa am trebuit dacă am fost lacom. Și-au bătut șoc de mine? Da? Am să le arăt eu lor. Ori să vadă ei cine e cu mătrul pulpoi.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 Mă spăl cu apă pe față Fac gimnastică de zor Și apoi Să faci sport o plăcere asta de curaș curaj putere <fio> îmi dă forțe minunate Și-ți dă multă sănătate Eu în sport sunt neîntrecut Orice recorde eu am bătut Că nu mă sperii de nimic Și de sunt boinic. La la la La la la la la la, la, la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 Uite-l că a ieșit la geam. Aaa, venit cu metre, poi. Ce vânt te mai aduce? Am venit să stac fac o vizită. Ce drăguț ești! Dar nu mai i inviți înăuntru? Cum să nu intră? Dacă poți... E, nu se deschide poarta! Doar nu ce mai am pus eu zăvorul? Mm, Puișorune, zăvorul! Ia să vedem noi unde e zăvorul. Aha, asta este. Așa. Închisă. Cocoșelule. Cocoșelule. Pe unde ai intrat în curte cu metrii vulpoi? Pe parte. Nu mi-ai spus, Intre, dacă poți? Am tras Ce prost am fost! Și acum ce vrei? Ah, de ce te răstești așa la mine? Eu am venit să mai stăm de vorbe ca de prieteni, Să te mai ascult, cântând. Să mai pui laba pe mine. Nu, nu, zău. Știi ce rău mi-a părut atunci? Mă gândeam așa, dacă o omoram pe cocoșel. Rămâne pădurea fără cel mai talentat cântăreț al ei. Uite, ca să văd că nu mai ești supărat pe mine cântă când de cel. Nu mai suntem chiar atât de prost să cred în minciunile tale Mai bine te-ai păzit tu de minciuni Pe mine nu m-a păcălit nimeni niciodată Nu zău. dar când ai alergat prin toată pădurea După găinile Ii. care le auzei cotcodăcini Și ce cu asta? Păi știi după cine alergat? După cine? După iepurași Blestemații și-au bătut joc de mine O să mă răzbun eu pe toți am să vărit eu, vouă. O să vă învăț o minte, să vă mai bate joc de mine. Mă duc la căsuța îfrașilor. Am să mă răspund. Uite, de mine, nu sunt acasă Stați că vin eu să vă ajut ia înainte că te ajung din urma I-am învățat eu minte I-am învățat eu minte să-și mai bată joc de mine Am dat foc căsuții epurașilor. Acum sigur că și cocoșelul o să le de ajutor Și atunci pun la babil Mă ascund aici aproape și l înraț Să alerg în ajutorul epurașilor. Dar dacă vulpoiul este ascuns pe undeva, ce să fac? Dacă ies din casă, mă prinde? Să stau în cuiat? Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ajutor! Nu se poate! Trebuie să ies! Ești copii! Nu -mi pot lăsa prietenii fără ajutor! Trebuie să mă să-i ajut chiar dacă vulpoiul mă pândește. Și ei, dacă ar fi în locul meu, la fel ar face. Vino vin acum! Ajutor! Aha! Please, turn Da. Da. Și, și unde o să stăm? O să ne facem altă casă, da. nu? Da, da. Până atunci o să-i rugăm pe prieteni noștri pe ursuleț Motănel și Cocoșel să ne primească să locuim la ei. Da, da. da. da unde o fi Cocoșel? Da. L-am văzut alergând cu și încercând să stingă în focul. Da. Știi? S-a purtat ca un adevărat erou. Da. unde o fi? Cocoșel. Cocoșel. Cocoșel! Cocoșel! Cocosel! Cocosel! Să știi că l-au hățapul Poiu. Crezi? Le-am văzut eu din Hai, prietul nostru Cocosel. Da. Uite că vin prietenii noștri, iar musuleti și bători. Uite că ne ajută -i. ei. dar ce este? Ce s-a întâmplat? Ce-i mm? cu voi? De ce plângeți? Băiul a, a dat foc suției noastre! Cum asta? A sărit pe ajutorul nostru! să casa și vulpoiul Care îl pântea la hâța Ălomor Izmul coada După el bleste matul Prapul va prap și pulbere. Mergeți cu noi Lăsați-vă lucrurile aici Veți locui cu noi? Pe urmă o să vă ajutăm să vă faceți o nouă locuință Acum să mergem în ajutorul gogoșelului. Înainte, Marș! Să din nou la vizuina vulpoiului. Tocmai când prietenii noștri se sfătuiau cum să-l scoată afară pe vulpoi, auziră un zgomot. Aha, da, da, e cu mâtru corb. Că orice cost, să în împarte scrisorile. Poți-o o să cum e trebuit să-l afară! Ai o scrisoare! O scrisoare de la cine? Nu e de datoria poștașului să știe de la cine e scrisoarea. Ah, Citește-o! Eu nu prea văd bine. Ah. Citește-o, dumneata. Da, nu e de datoria poștașului să citească scrisorile adresantului. Puneți ți ochelare! Ah. E, nu, nu, mai stai, mai stai puțin, corguleț. Ah. Uite! Ti-cofesc la mine, deci suntesc o băutură bună, și apoi tu îmi citești scris. Da, nu e de datoria poștașului să bea cu adresanții. Și pe urmă, eu nu am încredere în dumneata De ce? A, mai păcăli odată de am ajuns de râsul tuturor. Da, la de revedere! Cursuleți! Cei anel? Am o idee. Ce? Să trecem de da. Sí, da, da, da! Vorbuleți! Da, Vorbuleți! Da, da, să te rugăm ceva. N-aveți nicio scrisoare. Nu, e vorba de asta. Tu-l cunoști pe Cocoșel? Cum să nu? E bine, vulpoiul l-a furat. Vrei să ne ajut să-l salvăm? Da, Sigur că da. Și eu am o răfuiară veche cu cumătul vulpoi. M-a păcărit odată rău de tot încât toți se râde de mine. Cum așa? Ce zi s a întâmplat? Voi nu cunoașteți întâmplarea cu vulpoiul și corpul? Nu! Să vă o spun. S Am pe o cracă de la lunașcocoțat și, și țineam în joc un casmin. Dar, băiul, m-a văzut, ticălos și o cântare îmi făcu mincinos. Corpul îmi spuse: El, ai glas divin?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 el nu știe de la cine este Nu știe, nu Corbuleț. știe Corbuleț, te duci și i citești scrisoarea ah. Dar nu spui ce scrie în ea, Ci spui ah. de la tine altceva în așa fel ca să l faci pe vulpoi să ia afară din vizine ah, Și restul las pe noi! Ah, facem inti ah, ne ajut ah, Ne ajut să l salvăm pe vulpoi! Mai e vorba! Ah, Dar o de te gheață! Îmi pare râg, lăsați pe mine! Ah, ah, ah, noi să ne pregătim ca să înconjurăm pe ha ha ha ha ha Ai, vulpoi! Ia ieși puțin! Ieși puțin! Ce mai vrei, corbule? Ei gata răspunsul. Ce răspuns? Pe, la scrisoare. Ai, că mă așteaptă lupul cu răspunsul. Lupul? De la lupie scrisoare? Dar da, ce, n-ai citit-o? Mm, încă nu. Nu vrei să ne citești tu, corbule? Dă-o încoace. Uite. Dragă vulpoi! Imediat ce primește această scrisoare, lasă totul baltă, închide casa și vin repede la mine. A, e vorba de o pradă importantă, semnează lupul. Așa scrie? Da, o da. pradă importantă? Da, da. Atunci spune că vin numai să-mi cui vizina da, și viu repede. Eu iau înainte să spun lupului că vin. La revedere! La revedere! La revedere, la revedere. Și la cum să împarte prada cu lupul, ieși din casă și nimeri-i. În celor doi prieteni. Stai puțin cu metre să te strâng brațe. Ursuleț, lasă-l și mie puțin. Ce urmează elezi nedeghicit? De altfel, auziți. chi vulpoiul primește bine meritată pedeapsă, corbul se strecoară în vizuină, eliberează pe Cocoșe și se încarce ferici. Frăților, fraților, îl am adus pe Cocoșe. Ia, frăților, am găsit și bucata de caș pe care mi-a furat-o vulpoiul. Nu o să mai viu de râsul copiilor. E bun dăm de mâna pădura! Da, da, Iar noi să mergem acasă, să ajutăm epurașilor să-și construiască o nouă locuință. Da! da, da. Noi suntem toți prieteni și voi de bine!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 Tá A